Capitolul 8. Simfonia Planetară În starea conștiinței căzute, fiecare ființă umană funcționează într-o nesocotire a cântecului vieții ce resună în ceilalți. Nu există nici armonie, nici dirijare, nici orchestrare. Sunteți ai domaniotelor aleatorii cântate de orchestră, înainte ca dirijorul să adune instrumentele în simfonie. Marele dirijor reclamă atenția tuturor, vă cheamă la evocarea unității și a scopului, rămintind tuturor că a sosit timpul să înceteze acordarea instrumentelor separate și să înceapă în cuvința de a conducerii celui unic ce înțelege întregul. Pe măsură ce vei începe să dai atenție conducerii dirijorului lor întric, vei începe să cânti în ritmul simfoniei planetare, armonizându-te cu ceilalți de speciata și cu toată viața. Nu vei mai gândi despre tine însuți că ești mai mult sau mai puțin important în raport cu altcineva. Vei înceta să te mai identifici cu forma individuală și vei începe să te identifici cu colectivitatea ființei tale, cu spiritul lui, 35, Hristos. Hristos este numele datomului, odată ce s-a trezit din umbra materiei. Hristos este numele ființei unice și unificate, care este totalitatea conștiinței umane colective. Identificarea cu Hristos este cheia timpurilor care te așteaptă. În zilele ce vor veni, tot ce te ținut separat și deoparte va exploda odată cu eliberarea întregului tău potențial. Niciodată nu vei mai avea nevoie să te umfli în pene, dându-ți o importantă imaginară, deoarece ți vei da seama că ești mult mai important decât ai îndrăznit vreodată să visezi. Nu vei mai face vreodată greșeala de a confunda identitatea ta ca formă cu ceva mai mare decât te aflat în cadrul formei, te vei vedea ca o ființă a într-un univers de ființe egale, toate esențiale pentru întreg. Dincolo de formă, în cealaltă realitate, vei trăi totalitatea sinelui tău, fiind pe deplin conștient cine ești. Ești sa lui Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pe terra datorităție. Odată ce vei fi capabil să te deschizi complet la semnificația acestui adevăr, el va deveni realitatea predominantă a experienței tale informate. Vei începe să cânți partea din simfonia, planetară, cu ușurință și claritate. De îndată ce vei începe să privești în afara ta, fiind definit individual, spre lumea din jurul tău, să vezi cum ai putea deveni folositor. De îndată ce vei începe să servești în capacitatea pentru împlinirea care ai fost creat, vei începe să iei parte la pacea și fericirea creatorului tău. Vei trăi o stare de conștiință într-atât de superioară celor trăite înainte, încât viața ta anterioară ți-a părut un vis. Acum este momentul să te faci folositor Domnului. Repuneți conștient conștiența în armonie cu cea a lui Dumnezeu. Învață să vezi lumea cu ochii privește locul în timp și cultură, fiind conștient de tot ce ți-am spus. Aceasta, în sine, va schimba modul tău de funcționare. Perceperea realității mai cuprinzătoare îți va permite să vezi multe lucruri care erau mereu aici, dar nu le-ai observat, lucruri pe care alții, din jurul tău, ar putea încă să nu le observe. Pe măsură ce vei începe să vezi aceste lucruri, unul din efectele secundare va fi creșterea capacităților tale secundare de supraviețuire. Când vei vedea cu adevărat împărăția cerurilor în acțiune pe pământ, tot ce ți va fi necesar pentru supraviețuire va fi atras spre tine ca un magnet. Viața va fi simplă și ușoară. Problemele se vor îndepărta precum somnul de pe pepleape și mărăția noii Realității va începe să strălucească în tot ceea ce faci. Cu o mare claritate și pace, vei face tot ce trebuie făcut. Viața va începe să funcționeze extraordinar de bine. Așa va arăta rodul restaurării, rodul întoarcerii tale. Viața curge deja pe râuri și orașele scânteiază ca diamantele, pentru cei care au ochii să vadă. Vedeți cu ochii lui Dumnezeu. Viziunea sa să fie viziunea voastră. Vezi cum nua lume se desfășoară în fața ta, chiar pe măsură ce veca lume se desprinde, asemenea frunzelor ce se desprind de copac, în toamna anului. Revendicăți identitatea în Hristos și fă să lași 36, în nua lume, chiar pe măsură ce capete formă sub ochii Nu-ți îndrept atenția supra-lumii ce polarizează spre egoism și teamă. Nu da atenție vechiului care se năruie în jurul tău. Ce a fost, în curând nu va mai fi. Lasă morții să-și îngroape morții și concentrează-te asupra niului. Dacă ești în stare să vezi mai mult binele decât răul, din cultura contemporană, continuă să lucrezi în cadrul acelei culturi, în orice calitate ți se pare nimerită. Răspândește lumina asupra tuturor celor pe care îi întâlnești. Este bine să simți astfel. Influența ta va accelera pătrunderea neoului. Pe de altă parte, dacă nu poți găsi prea mult sens în calitatea vieții exprimată în jurul tău, clădește liniștit nuul în inimata. ta. Îți va veni și l să acționezi. Vei ști clipa când trebuie să pornești la treabă. Folosește, în muncata, orice imagini conceptuale ai nevoie, conștient și concis, cum ar folosi un chirurg bisturiul. Să ai totdeauna în vedere viziunea neului și iubește necondiționat pe cei care îți sunt potrivnici. Ucideți balaurii cu compasiune. E posibil ca unele aspecte ale vechiului să observe că nu funcționează mai bine și să înceapă, de bună voie, să se alinieze tiparelor de viață în aflux. Alte aspecte ale vechiului, care nu pot accepta schimbările necesare, ar putea, pur și simplu, să dispară. În cele din urmă, nu cei ce strigă tare vor triumfa, ci aceia cu suflete simple, ce acceptă inevitabilul cu încredere și se străduiesc, în liniște și onestitate, să-și implanteze viața în iubirea lui Dumnezeu. Retrageți energiile din sistemele de schimb informațional ce servesc la capta de atenției numai spre destrămadă de vechiului. Retrageți atenția din orice formă de comunicare ce te ține continuu conștient de strigătele de ale sistemelor care exploatează și manipulează. Nu fiți preocupați de negativitatea globală, ci priviți spre voi înșivă, spre copiii voștri, spre familiile și comunitățile voastre. Aici veți afla cele mai bune vești posibile, că a sosit timpul și că ființa planetară din care faceți parte începe, în sfârșit, să se trezească și să adunce la o parte istoriei.